Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah Amma ba'dum Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Jamakal dan Rahimah InsyaAllah kita Melanjutkan kembali Pembahasan kita dari kitab Fakul Asma'il Husna Upaya kita untuk Memahami Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Dan ini merupakan kewajiban pertama seorang hamba Untuk mengenal Rab sesembahannya Sehingga akan semakin memunculkan Kesempurnaan ubudiah Kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah sering kita ulang perkataan al-Imam Ibnu al-Qayyim akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat alladhi bashar manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah taala adalah mereka yang menghamba Allah dengan semua nama-nama dan sifat Yang telah Allah terangkan kepada manusia Dan semakin seorang hamba Dia mengenal Allah Ta'ala Mestinya semakin menumbuhkan rasa Kecintaan dan penganggungan kepada Allah Rasa takut dan harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita sampai pada pembahasan Aswallah Al-Kirim Dan Al-Akram Nama Allah Al-Kirim Kata beliau Ammal Karim Faqad warda Fi thalat zati mawadhi Adapun sifat Atau nama Allah Al-Kirim Adab, ada pada 3 tempat di antaranya dalam ayat waman syakara fa innaman yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim barangsiapa yang dia bersyukur ini mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Fa innama yashburuli nafsi Maka sesungguhnya Sikapnya dia dalam mensyukur nikmat itu Keuntungannya Semata-mata kembali kepada dirinya Wa man kafara Adapun kalau dia kufur mengingkari nikmat Allah Ta'inna rabbi ghaniyun karim Sesungguhnya Rabbku ghaniun zat yang maha kaya karimun zat yang maha mulia Orang yang mensyukuri nikmat Allah Allah tidak butuh dengan syukurnya para hamba Allah tidak ada kepentingan Dengan syukurnya para hamba Dan itulah diantara makna Ghaniyun Allah that yang makaya Yang telah kita lewati pembahasannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada hamba yang bersyukur Allah akan memberikan balasan-balasan Dengan pembalasan yang bahkan tidak terhingga Sepuluh kali lipat Sampai tujuh ratus kali lipat Sampai lipatan yang tidak terhingga Dan kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang Untuk membalas semua kebaikan para hamba Bahkan seandainya semua para hamba meminta kepada Allah Tanpa syarat Semua permintaannya dipenuhi Maka tidaklah berkurang Kekayaan Allah kecuali seperti Air yang menempel di jarum Ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat Kalau manusia dia kufur walaupun pun ghaniyun Walaupun dat yang makaya Yang tidak membutuhkan Dan Allah tidak terpengaruh Dengan kekafiran para hamba Dan Allah karim Allah tetap mulia Allah tidak akan berkurang kemuliaannya Dengan kekafiran para hamba Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara kemuliaannya pula Masih mengirimkan Berbagai macam nikmat-nikmatnya Kepada Orang yang mereka Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waqala ta'ala Di antara firman Allah yang mulia Kandungan nama Allah al-Kirim Ya ayuhal insanu Ma gharraka bi rabbikal kirim Wai manusia Apasih yang membuat kalian tertipu Sehingga durhaka dan maksiat kepada Allah Rabbimu yang al-girim Yang ma'amulia Manusia Bersama dengan limpah nikmat Allah Yang tidak pernah berhenti Setiap detiknya Tapi manusia alangkah mereka justru durhaka kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan bahkan manusia semakin dikompleti oleh Allah taala, diperbanyak fasilitas kehidupannya, keumumannya justru semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan Tubuh yang elok Malah dia jadikan sebagai bentuk pamer Dia pamerkan pada manusia Bahkan dia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu SWT Dengan modal keelakan tubuhnya Dia tenggelam dalam Dunia kemaksiatan Allah berikan kekayaan Kekayaannya justru membuat dia semakin durhaka Semakin sombong dan angkuh Bahkan dipakai untuk menggerakkan manusia menentang agama Allah Ta'ala Sehingga Manusia mereka senantiasa tertipu dengan Allah Ta'ala Di antaranya pula Karena Yaitu kemahamurahan Allah Yang terus melimpahkan nikmat Kepada orang-orang yang mereka Iaitu walaupun berhakah kepada Allah Ta'ala Sehingga banyak orang yang mereka makhrur Orang yang mereka tertipu Dan itu merupakan sebagian bentuk istidrat Allah Ta'ala Al-Imam Ibn Al qayyim Mengingatkan para kita sekalian Jika anda Bermaksiat Dan kemudian bahkan limpahan harta dari Allah Semakin banyak Ketahuilah itu adalah Merupakan istidrat dari Allah Taala. Jika anda bermaksiat Tapi Anda ditutup kemaksiatannya dan anda tidak segera kembali kepada Allah bahkan semakin menjadi-jadi maksiatnya bersama dengan ditutupnya maksiat anda ketahulah itu istidrat dari Allah Ta'ala jika anda bermaksiat kepada Allah dan bahkan manusia memuji padahal anda semakin bergelimang dalam maksiat ketahulah itu merupakan istidrat dari Allah Ta'ala sehingga manusia sering tertipu dengan hal-hal yang seperti itu yang disatusi merupakan kemurahan Allah Ta'ala tapi manusia bahkan tertipu dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut fata'alallahu'l malikul haq maha tinggi Allah Al Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Raja yang memiliki kerajaan yang sesungguhnya. Raja yang kerajaannya tidak terbatas. Raja yang tidak ada yang mengalahkannya. Adapun manusia kerajaannya terbatas, akan di, akan sewaktu-waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. La ilaha illa huwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Rabbul Arshil Kirim. Allah adalah Rabbnya Arsh. Arsh yang sangat mulia. Arsh, maaf sekalian, adalah makhluk Allah yang paling besar. Yang Nabi pernah menggambarkan. Perbandingan antara langit yang tujuh dan bumi yang tujuh seandainya ini semuanya dikumpulkan di total lalu dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala maka perbandingannya seperti lempengan logam yang diletakkan di padang yang luas sangat kecil Kursi Allah dibandingkan dengan arsnya Allah Ta'ala Perbandingannya seperti itu juga Sehingga alangkah sangat besarnya ars Allah Ta'ala Sehingga disebutnya dengan Al-arsil kirim Ars yang mulia Itu kalau al-kirimi dibaca kasrah Itu adalah sifat bagi al-ars Sebagian dibaca al-karimu itu sifat bagi Rob Robu al-kirim. Kalau itu dibaca Doma maka kembalinya kepada Rabbu Rob al-kirim. Kalau dibaca Kasrah Kembalinya kepada al-ars ars yang kirim. Kemudian Nama Allah Al-Akram ada pada surat Al-Alaq Iqra' wa Rabbukal Akram. Bacalah dan Rabbimu yang Maha Mulia. Sekarang mari kita lihat sekalian, apa itu makna Al-Karim. Wal-Karimu Adapun makna Al-Karim itu adalah Al-Kathirul Khair Al-Azimun Naf'i Al-Kathirul Khair Kebaikan yang Sangat melimpah Kebaikannya melimpah Sangat banyak, Kebaikan melimpah Yang sangat banyak Yang tidak terbatas Al-Azimun Naf'u Dan kemanfaatan Yang sangat agung Sehingga yang dikatakan Karim kebaikannya sangat buahnya dan kemanfaatannya sangat agung. Serba memberikan kebaikan dan serba memberikan kemanfaatan. Wa min kulli shayin ahsanu wa afzalu. Allah Subhanahu Taala dari segala sisi Allah terbaiknya Dan paling utamanya Tidak ada kebaikan Yang manusia bisa bicarakan Kecuali Allah SWT Yang terbaik Dari segala sisi Zatnya Maupun sifatnya Bicara tentang Keutamaan Maka Allah swt adalah yang paling utama dari segala sisi. Wallahu sabhannah wassamaf saubil karum dan Allah mensifati dirinya dengan sifat al karum dan yang maha mulia, mulia dari segala sisi. Demikian juga Allah mensifati Kalam Itu kalam Rabbil Alamin Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran dengan Garim Innahu la Quranun Garim Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar Ini Quran yang Garim Quran yang mulia Apa maksudnya Kathirul Hayri Ghazirul Ilmi kebaikannya sangat buahnya dan berlimpah ruah ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa khairin wa ilmin inma yustafatu minal Qur'an. Semua kebaikan dan ilmu adalah terambil dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'anul Karim dikatakan disifati dengan Karim Karena Al-Quran itu kebaikannya sangat melimpah Bagi orang yang mereka membaca huruf huruf Al-Quran memberikan kebaikan Bagi orang yang mereka mentadaburinya Al-Quran memberikan limpahan kebaikan Bagi orang yang mereka mengamalkan dan mendakwakannya Al-Quran memberikan kebaikan yang banyak dan Al-Quran sumber ilmu yang tidak pernah habis, sehingga Al-Quran disebutnya dengan kerim, kitab yang sangat mulia. Wasafa arshahu bidalik, demikian pula Allah masyfati arusnya dengan Al-Kerim, seperti ayat yang kita baca tadi, yaitu Husnul manzur. Ars adalah bangunan yang sangat indah Dilihat itu Sangat indah Dipandang itu sangat indah Dan Sakelnya Bentuknya Adalah sangat gagah Sangat agung Sehingga indah dalam pandangan mata Sangat hebat Agung dalam Bangunannya ووصف بذلك ثوابه الأذيم ونائمه المقيم الذي أعاده لإباده المؤمنين. Allah Subhanahu Wa Taala juga mensifati pahalanya dengan pahala al-awdim nikmatnya yang sangat itu yang terus menerus Allah berikan pada hamba yang Allah sediakan untuk kaum ini dengan kerindu. Allah sifati pahalanya Dan nikmat-nikmat Allah Kepada para hamba dengan kerim yaitu pahala yang Allah berikan pada kaum ini Di surga Lahum darajatun Indarabihim Wa maghfiratun Wa riskun kerim Bagi Orang-orang mukmin, Bagi mereka adalah Darajatun derajat ketinggian indarobim di sisi Allah Subhanahu wa al jannah sesuai dengan tingkatan iman seorang mukmin jannah bertingkat-tingkat sampai seratusan tingkat antara jannah yang satu dengan jannah yang lainnya jaraknya sejarak antara jauh antara langit dan bumi Seorang mukmin memiliki derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Allah Taala, derajat yang tidak terbatas sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan seorang mukmin. Wa mafiratun dan bagi orang-orang yang mereka beriman Allah sediakan ampunan. Celaka hamba yang tidak mendapatkan ampunan Allah Taala, karena Dosa yang tidak terampunkan itu akan mendatangkan azab. Oleh karena itu Allah pun perintahkan kita wasari'u ila magfiratim rabbikum. Bersegeralah anda wahai hamba Allah untuk menyambut datangnya magfirah Allah, dalam meraih ampunan Allah. Yang ampunan Allah bisa diraih dengan cara memperbanyak istighfar memperbanyak taubat memperbanyak amal saleh dan memurnikan tauhid itu adalah sumber-sumber untuk mendapatkan ampunan Allah demikian pula mensabari setiap musibah-musibah yang datang yang kesabaran dengan musibah itu akan membuahkan gugurnya dosa-dosa dia Seperti bergugurannya daun dari pohon Balasan-balasan Allah Di di surga kerim Yang kenikmatannya kata Allah Mala ra'at Wala uzunun samiat Wala khatara ala kalbin bashar Kenikmatan jana Yang disuati Allah dengan mulia Kenikmatan yang tidak pernah mata manusia memandangnya Telinga belum pernah mendengarnya Sekedar terlintas pun tidak pernah Dan bahkan ada Nikmat siadah Lilladina ahsanul husna wa siyadah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini berbuat baik bertauhid menegakkan ittiba berakhlakul karimah baginya adalah surga dan tambahan atau bonusnya yaitu melihat wajah Allah taala yang ketika dia melihat wajah Allah taala mengalahkan semua kenikmatan atau melalaikan semua kerikmatan jannah. Wa Taala dan Allah pun berfirman, "Inta janibu kabaira matun hauna anhu." Selama kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang oleh Allah darinya? La kafir ankum sayiatikum. Akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Sayiat dalam ayat ini yang dihapuskan Allah adalah as-saghair. Ada al-kabair, ada as-saghair. Dosa-dosa besar akan diampunkan oleh Allah Dengan taubat secara khusus Dosa-dosa kecil Akan dihapuskan oleh Allah Bisa dengan otomatis Dengan banyaknya amal saleh yang dia lakukan Tapi seorang mukmin Adalah orang yang mereka ketika melakukan dosa Tidak memelihara dosa itu Sehingga terus dia langsungkan ciri orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa tapi ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia terpelasir dalam perbuatan dosa dia tidak terus menerus melangsungkan dosanya dan dia segera meminta ampun kepada Allah Ta'ala waladhina idha fa'alu fakhishatan auzalamu anfusahum zakarullaha Fastaghfiru li dhanubihim Dan orang-orang mukmin yang bertakwa itu di antara cirinya apabila dia terjerumus dalam perbuatan dosa fakhisyah atau maksiat yang dia lakukan maka keimanannya kepada Allah keimanannya kepada yaumul akhir ingatnya dia tentang Hebat dan dahsyatnya azab Allah menggerakkan jiwanya untuk segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Walam yusiru ala mafalu wa um dan mereka tidak terus-menerus melangsungkan perbuatan fakhisahnya, perbuatan dosanya Sedangkan dia tahu itu perbuatan dosa Orang yang mereka menjadi dosa-dosa besar Allah akan tutup Allah akan Hapuskan dosa-dosa kecil mereka Dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan dengan terus-menerus Dosa kecil Saatnya dia terus-menerus lakukan Akan menjadi Al-Kabai Dosa itu Bisa membesar Dengan beberapa faktor Faktor orangnya Faktor tempat Faktor waktu Dosa yang dilakukan oleh seorang yang alim Seorang yang tahu agama Dengan diakar orang yang awam Berbeda dosa yang akan di tempat yang Allah muliakan masjid di tanah suci Mekah medina berbeda dengan dilakukan di luar tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang mulia bulan ramadhan kemudian bulan-bulan haram bulan haram nabawun Zul Qoita Zul Hijjah Muharram satunya Rajab Dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram berbeda dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Ini faktor yang bisa membuat dosa itu menggelembung, membesar. Demikian pula orang yang mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Wa lad khilqum ummun dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang karim. Madhal al madhalul karim huwa at tayyibul hasan. As salimu minal afad. Tempat yang Toyib, yang bagus Indah Toyib, Hasan Kemudian salim Minal afa Bebas dari berbagai macam Kekurangan dan gangguan Di sini bagus, betulnya itu enak Bagus, tapi berisik Gak nyaman Gak nyaman Ada lagi Sebetulnya Sudah nyaman Tapi Banyak gangguan Akhirnya Gak nyaman juga Intinya Tempat yang disediakan Allah Terbebas dari semua gangguan Nyaman, enak, lezat Indah Pokoknya semuanya terpenuhi Ini adalah Kemudian dan terbebas dari minal humum wal ahzan terbebas dari kegelisahan, kesedihan tempat yang tidak menyedihkan, tidak menggelisahkan, tidak menakutkan di sini itu mewah, oh mewah tapi setiap malam ngeri. enggak akhirnya gelisah. enggak nyaman demikian pula terbebas dari mukaddirat, qudarat, yaitu kotoran-kotoran. Bersih. Tempatnya sih bagus, tapi dekat tempat sampah, bau. Sehingga jadi enggak enak. Ah, tempat ini nyaman. Enak bebas dari kotoran, tidak menggelisahkan. Ini adalah mudhkhalan karimah. Dan orang akan memburu tempat-tempat yang seperti itu. Di mana ada perumahan yang bagus, indah, nyaman, kemudian pandangannya sangat menyejukkan, tidak ada gangguan-gangguan yang menggelisahkan, orang akan buru. Tapi ini membutuhkan keimanan tawaran Allah ini, karena waktunya masih besok-besok dan barangnya belum kelihatan. Coba kalau dilihatkan di depan mata, seret gitu. Nanti begini, banyak orang yang kemudian mereka memburu. Dan itulah yang membedakan antara mukmin dan kafir. Kafir tidak akan percaya dengan satu yang belum kelihatan. Mukmin dia percaya dengan satu yang memang telah datang dari Zat yang mercahani. Wa wasafa bidalika ma kathurahiru. Wahasuna mang <tongan> dua mang daruhu menanabab. Allah masyfati pula berbagai macam tanaman-tanaman dengan karim, indah dilihat, bagus. Awalam yaro ilal ardi kam ambatna bi fiha mingkulis <tongan> ojing karim. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi Berapa banyak tanaman yang kami tumbuhkan mengkuli Zoujin Gerim Tanaman-tanaman yang sangat indah Tanaman yang sangat indah Oh cantik Bagus Kemudian elok Tanaman-tanaman yang sangat mengagumkan dipandang Sehingga ada taman-taman yang Tahu-tahu kita tinggal menikmati Taman darat, taman laut Taman di hutan, taman di pantai Taman segala macam Yang sangat luar biasa indahnya Yang kita tidak membuat Semua bagian daripada Ini karunia Allah Ta'ala Allah sifati Ini berbagai macam taman Dengan garim Walabdul karum Dan lafad karum adalah Labdon Jamilun lil Mahasil wal Ma'ahid. Lafadz karum, lafadz yang menghimpun lil Mahasil wal Ma'ahid, segala keterpujian dan segala keindahan, segala keindahan dan keterpujian sehingga disebut dengan karum. Allah al karim Allah yang mengimpun segala keindahan Dan Allah SWT yang terpuji dari segala sisi La yuratu bihi mujarrad al-ikhtar Lafad karim itu Tidak semata-mata dimaksudkan hanya pemberian Dermawan Oh dermawan Bukan hanya itu Tapi dalam kalimat karim Mengimpun semua kebaikan-kebaikan dan menghimpun semua kata pujian sehingga benar-benar ini sangat mulia. Bal al-ehtau minta mami maknahu. Bahkan pemberian itu termasuk di antara kesempuran makna yaitu karim. Zat yang mulia di antaranya suka memberi dermawan, sangat dermawan, tidak pelit. Maka iman itu, bos kalian, layatstamiu um, tidak berkumpul antara aliman dan shoh. Bahil. Iman dan bahil enggak ketemu. Kalau hatinya betul betul menyala keimanan, pasti akan dermawan. Karena zat yang dia imani, yang dia harapkan kebaikannya itu, zat yang super dermawan. Kalau dia mengimani zat yang super dermawan yaitu Allah sesembahnya itu super dermawan, maka dia pun pengin dicintai oleh Allah, dia pun juga akan bersifat dermawan. Orang yang mereka ini bakhil, pelit, maka menunjukkan ada kekurangan dalam imannya. Ada cacat dalam imannya. Kalau dia betul-betul imannya bagus, pasti dia akan dermawan dan orang yang dermawan itu dia akan pemaaf. Beda dengan orang yang bakhil, pemarah, pemarah. Orang yang dermawan pemaaf. Ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, dermawan. Enggak apa, apa Sehingga dermawan pemaaf. Tapi kalau bakhil, ini mahal nih, humbal saya nih mahal nih. Marah-marah kepara sedikit marah-marah. Perengnya pecah marah-marah ini pereng dari luar negeri mahal. Sehingga anaknya dipukul, istrinya dipukul, pembantunya dicekik. Suka marah-marah, bakhil, karena bakhil. Coba dermawan, dia enggak akan marah-marah. Sehingga rapat antara kedermawanan iman, kedermawanan, ke ke ke ke pengampunan dengan orang yang mereka ini bakhil dan suka ini pemarah. Kemudian, walaupun warodan ahli ilmi fiknah halal kismi akwalun adi datun. Oleh kerana itulah dalam perkataan para ulul ilmi banyak yang mereka memberikan makna makna al-karum dengan berbagai macam ungkapan. Di antaranya mengatakan al-karum atau al-kirim khasirul khair wal ata a. Kebaikannya sangat buahnya dan pemberiannya sangat melimpah. Wakilah dikatakan pula yang lainnya ada imbil kayur. Kebajikannya terus menerus. Bukan kebaikannya bukan datnyeng. Nek lagi hatine lego, nehi. Nek lagi hatine raleko, matitnya minta ampun. Tapi kalau Allah daim Terus Kemuliaannya, kedermawannya terus Kebaikannya terus melimpah enggak putus-putus Kalau kita ini Maksiat atau duraka Lalu Allah menjadi Bakhil pelit Mungkin jantung langsung gindegrek Maksiat Madegrek Kafir hidup oh mati semuanya, habis semuanya. Tapi Allah terus melimpahkan kebaikan kebaikannya. Wakila Allah di lauqadrun adimun wasaqlun kabirun. Karum atau karim itu maknanya pemilik kedudukan yang sangat agung dan perkaranya sangat ini besar, penuh dengan kewibawaan, keagungan. Orang yang mulia Sangat agung Sangat wibawa Wa kira Ayat al-munassah Andinaqais wal-afad Karim itu adalah Bersih, suci Dari segala kekurangan Dan aib-aib Sehingga mulus total Tidak ada cacatnya Baik semuanya Dari segala sisi Tidak ada celah untuk Bisa mencacat Al-Mukrim, Al-Mun'im, Al-Mufadhil Yang memuliakan Yang memberi nikmat Yang memberikan karunia Semua kemuliaan datang di Allah Ta'ala Orang yang telah dihinakan Allah Tidak ada yang yang bisa memuliakan Orang yang dimuliakan Allah Tidak akan bisa menghinakan Allah yang memberikan mun'im Yang memberikan nikmat mufadvil, Yang memberikan karunia Wakila dan dikatakan pula Allah diyuti lali lali iwal. yang memberi bukan karena ganti, bukan karena ada orang memberi dia ngasih, bukan dia memberi tanpa ada ganti, tanpa ada imbalan, tanpa ada pamrih. Allah swt memberi tanpa pamrih, tanpa ada harapan-harapan apa-apa. Adapun kita Memberi itu berharap Tapi ada harapan yang mulia Dan ada harapan yang tidak mulia Berharap kepada makhluk tercela, Berharap kepada Allah Itulah yang diharapkan Karena mahabad adalah fakir Allah adalah yang makaya Adapun Allah memberi tanpa pamri apapun Karena Allah sumber kekayaan Dan Allah yang memberi segala-galanya Kemudian di antara makna Al Karim, Allah yang memberi bagi tanpa sebab, zat yang memberi tanpa sebab. Tanpa ada sebab apa-apa Allah kasih. Sehingga ini Karim, Kemuliaan Allah Taala. Wakila, Allah yang memberi kepada yang membutuhkan dan yang Allah zat yang memberi baik yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Allah beri kepada mereka yang memberi sebelum diminta. Berapa banyak pemberian Allah yang tidak melalui permintaan kita, ikhwan? Ada Adakah? Ya, terlalu sangat banyak. Kita enggak pernah minta mata dengan cahayanya, telinga dengan pendengarannya, kemudian semua yang banyak yang diberikan kepada kita, banyak tidak kita minta dan Allah berikan. alladhi wakiila alladhi idza waada wafa yang mulia itu al karim itu jika dia berjanji pasti akan dipenuhi orang yang berjanji tidak dipenuhi enggak mulia dia orang yang hina wakiila allati turfau ilai kullu hajatil saghiratin aw kabiratin allati turfau ilai dan dikatakan Al Karim adalah semua hajat-hajat yang kecil maupun besar yang semuanya naik terangkat kepada Allah Taala. Permintaan-permintaan yang naik kepada Allah Taala dan Allah Karim siap memberi semua permintaan para hamba. Wakila <tawa> alladhi la yudhi'u minal manil tajailay Zat yang mulia adalah zat yang tiap menyanyikan orang yang berlindung kepada Allah Ta'ala. Yang bersandar pada Allah Ta'ala. Waqilah alladhi yatajawas anidhulubwa yakfirut sawa yakfirut sayi'at. Dan dikatakan pula zat yang memaafkan dosa, mengampunkan kesalahan dan yang lain-lainnya. Sehingga menunjukkan makna-makna yang sangat agung. Maka dikatakan beliau idakulna al kareem hu al kafirul khairul Kalau kita katakan bahwa al kareem itu adalah al kafirul khairul ataq, banyaknya kebaikan dan pemberian, faman aksaroh khairaminallah li umumi kudrati wasiati ataihim bal al khairu kulluhi fiadee. Kalau dikatakan al kareem itu adalah banyaknya pemberian, banyaknya kebaikan dan pemberian. Siapa yang lebih banyak kebaikannya dibandingkan Allah Ta'ala Siapa yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan Allah Ta'ala Bahkan semua kebaikan itu di tangan Allah Ta'ala Barang siapa dia menginginkan kebaikan Maka mintalah kepada Allah yang memiliki segala kebaikan Yang semua kebaikan di tangan Allah Al-khair qulluhu biyadi Kebaikan semua di tangan Allah Ta'ala dan siapa yang lebih luas pemberiannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala kita mau bagi-bagi uang itu kadang harus nyongkelkan sawah nyekolahkan sertifikat kemudian jual segala macam ludes habis meringis Allah SWT pemberiannya enggak pernah berhenti luas kalau kita katakan Allah Zahdat yang kebaikannya terus menerus Fadlika bil haqiqa ahli llay itulah yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Taala. Selain Allah tidak ada yang bisa kebaikannya terus menerus. Semua selain Allah terputus. Semua selain Allah terputus. Adapun Allah terus melangsungkan kebaikannya. Kalau kita katakan Al Karim adalah Lauhul Azimun wa Kabir. Itu pemilik keadaan yang sangat agung Maka Allah SWT Yang Kekuasaannya Tidak bisa dijangkau oleh Siapapun Dan sifat-sifat kesempurnaannya ya ini, dan Yang maha sempurna Sehingga keagungannya Keagungan yang mutlak Kebesaran yang mutlak Tidak ada yang lebih agung daripada Allah SWT Kalau kita katakan Allah Al-Karimu Nazzah anina qais Walafad Allah bebas dari segala kekurangan dan aib maka itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala Al-Qudus, Assalam Allah yang terbebas dari segala aib Salam yang selamat dari segala cacat sehingga tidak ada celah untuk menisbatkan kekurangan pada Allah SWT kalau kita katakan Allah adalah Al-Karim ada Al-Mun'im, Al-Mutafaddil maka Allah SWT yang telah memberi karunia tanpa batas Segala kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Ta'ala Segala perpendaraan adalah milik Allah Ta'ala Sehingga keutamaan Allah karunia Allah tanpa batas Bahkan semua kurnia di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kalau dikatakan Allah Al-Kirim itu Ini Allah yang memuliakan manusia Dan tidak ada orang yang bisa memuliakan ketika hinakan Allah Ta'ala وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَحْلَهُ min mukrim. Para siapa yang dihinakan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kepada kemuliaan. Allah berbuat apa yang Allah mahu. Kalau Allah katakan memberi tanpa pamrih, begitulah Allah yang menciptakan para hamba, yang memiliki kerajaan segala-galanya, yang pemberiannya semuanya berasal dari Allah Ta'ala, maka hamba dia sampai derajat apapun, Kehebatannya tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah Ta'ala karena Allah sumber manfaat Hamba Tidak akan bisa memberikan manfaat bagi Allah Dan tidak pernah bisa mendatangkan manfaat bagi Allah Ta'ala Dan Allah yang memberi tanpa sebab Berapa banyak manusia yang mereka mendapatkan Pemberian Allah Karena luasnya rahmat dan karunia Allah Ini tanpa sebab Sekalian Dan Allah Taala yang telah Yang ma'ayiri yang, ter, yang dinaikkan kepada Allah, semua hajat-hajat manusia yang kecil maupun yang besar, semua makhluk minta kepada Allah, yas aluhum manfisa ma'wati wal ardi. So, ini semua makhluk yang di dan di bumi, semuanya mengajukan permintaan kepada Allah Taala dan Allah yang mendengar dan yang memberi semua permintaan para hamba. Maka makna Karim mencakup segala bentuk kemuliaan-kemuliaan sehingga nama ini nama yang tidak hanya mencakup satu makna tapi makna yang nama yang menghimpun semua makna apa faedah yang bisa kita dapatkan atau yang kita wujudkan dari mengimani nama Allah Al Karim yang pertama Tentu harapannya adalah tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah Al-Karim, Al orang yang sangat mulia, yang kebaikannya melimpah, yang kesempurnaan itu berada padanya, tentu orang yang mendapatkan seperti ini akan mencintai dengan kecintaan yang besar. Apalagi Allah Al-Karim yang kesempurnaan total sempurna ada pada Allah Taala. Maka mestinya akan muncul kecintaan kepada Allah Taala. Yang kedua, hendaknya kita berhias dengan akhlak yang dicintai oleh Allah Taala, yaitu al karum, akhlak dermawan, akhlak pemaaf, akhlak suka memberi. Ini adalah akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Segala bentuk kemuliaan yang akan mengantarkan dia menjadi hamba yang mulia, itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang mereka mengimani Allah Al-Karim, dia berusaha untuk selalu meningkatkan dirinya, agar betul, -betul menjadi orang yang mulia, mulia di segala sisi. Mulia ketika dia memiliki jabatan, mulia ketika dia memiliki harta, mulia ketika dia sedang jatuh musibah, kena miskin, mulia dalam segala kesempatan dia tetap mulia, tidak menghinakan diri dengan perbuatan-perbuatan rendahan. Yang ketiga, karena Allah sumber kemuliaan, maka jangan pernah kita lupa untuk meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Mintalah kepada Allah kebaikan-kebaikan Karena semua kebaikan, kemuliaan, karunia Di tangan Allah Ta'ala Sehingga seorang Muslim Dia tidak akan khasad Kepada nikmat yang Allah berikan kepada yang lainnya Kalau dia ingin mintalah kepada Allah Jangan khasad kepada orang yang Allah berikan Kebaikan, kenikmatan, kemuliaan, dan seterusnya Demikian banget sekalian yang di bisa kita ambil Faidah Dari Nama Allah Al-Karim dan terakhir beliau mengatakan Wa adum asbabine likarrahah Al-Karim dan diantara sebab yang bisa mendapat yang kita diantara sebab yang menjadi sebab kita memperoleh kemuliaan adalah takwahu Katakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala fithri wal ilni baik dalam keadaan sembunyi sembunyi di kesepian maupun di keramaian karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling taqwa Sehingga kalau kita menginginkan kemuliaan, sebab yang mesti kita wujudkan adalah bertakwalah kepada Allah taala, inna akramakum indallahi aqwaakum. Orang yang paling mulia di sisi yang paling bertakwa kepada Allah taala sehingga kalau ingin orang yang mulia wujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala bukan dengan rakus dengan harta bukan dengan rakus dengan kekuasaan bukan dengan cara loyal pada orang kafir isah kemuliaan kewibawaan itu semuanya hanya ada pada ketaatan dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ja'alanallahu min ibadil muttaqin wa min auliya'il muqarrimin innahu mujibun semoga Allah menjadikan kita di antara hamba Allah yang bertakwa di antara wali-wali Allah yang dimuliakan oleh Allah taala dan Allah zat yang mendengar lagi mengabulkan doa Wassalamualaikum sallallahu warahmatullahi wabarakatuh